Mark media pro dash lake zone Tukisimamia sana sheria za mazingira tutajikuta kila mtanzania anafukuzwa kila mahali pa kazi tutajikuta kila mtanzania hana mahali pa kukaa kwa sababu kama mto unapita na hasa mtu Kagera umzuie mtu kwenda kulima pale kando kando wakati wala hauzuii mtu kupita sana sana kilima mtu siku utakapofulika utapeleka mazao yake na nyingine ameamua kwenda kulima wakati wa kiangazi wakati maji yamepungua ili kusudi aitikie wito kwa hapa kazi tu alafu na nini mnaenda kwenda kuwafukuza hilo nalo tukubaliane na viongozi ni lazima kila kiongozi aangalie je hawa watu kweli wanaharibu chanzo cha maji kama maji ametoka mlimani huku yeye yuko huko chini ameyazuiaje na wakati maji yanapita kwa hiyo ndiyo maana nasema viongozi haya yote muangalie sheria ipo ya mazingira inayasema ni mita sitini. lakini mita sitini tikatumika kwenye ziwa au kwenye bahari ya Hindi ukitumia kila mto huku, mita sitini, kila mtu mita sitini, mtakuwa mnatengeneza kero badala ya kutengeneza maendeleo kwa ajili ya watanzania kwa hiyo ninayazungumza haya yote myaangalie ninyi viongozi Mwe kwa upande wote. Kwenye eneo hilo alamikiwa, mimi sijafika. Mimi viongozi mjaribu kulichanguza vizuri. Kwa sababu mtu nimepita kwenye mji wangu napita mto ninalima pale na mwagilia naapo naambiwa tofu uachie mto najua mmenielewa kwa hiyo hili swala la wakulima na maeneo yao ni vyema mkalichambua. kama kweli watu wameingia kwenye chanzo cha maji pale maji yanapotokea na watu wamepazuruga hapo hapo ni swala lingine lakini kama ni maji yanapita tuli limto na yeye analima kando kando mwacha alime azalise mali zake karagu oe Ninajua sasa nimeriacha katikati. Ili viongozi mtumie busara zenu. Kwa sababu nalizungumza hivi, pale Kiaka nimekutana kijana mmoja. Anasema na mahindi yake yamekatakatwa na yako kando kando ya mtu yeye ametoka mahali alikuwa na gereji yake akaamua kuja kulima huko nimemwambia aendelee kulima na wengine waendelee kulima kwa hiyo inawezekana tatizo na raha ni hivyo hivyo labda watu wanalima kwenye kando kando ya mto maji yanapita yameletwa na Mungu wala ya kuletwa hayo maji na mkuu wa mkoa au na mkuu wa wilaya unakwenda unamfukuza hiyo nalo ninakataa waacheni walime Mark Zone